je naše rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Hvala, Barbari Vid. Koji je osjećaj, kojih dobrih 15 minuta, rekla je kolegica s radioknina. Uživaj, bit će ti super, iako se prije malo Tresla od treme. Pa dobra večer svima. Nisam sigurna od početka obaranja svjetskog Guinnessova rekorda da je netko e, danas pozdravio kolegu Tonca, tonskog realizatora. To je u ovom trenutku Mario Dropučić. A prije samo nekoliko danas smo razgovarali o tome. Vidjet ćeš ti kad dođe tvojih 15 minuta. Kako će to biti i kako ćeš zvučati na drugom programu Hrvatskog radija. Pa evo počelo je, poštovani slušatelji, dragi, koji nas slušate, diljem cijele Hrvatske i izvan nje, u kojoj god formi, na koji god način, želim vam sad već dobru večer, dobar dan. Moje ime je Jelena Ucović, voditeljica sam programa na Hrvatskom radiju Radio Sljemenu. Što znači fizički prva vrata do drugoga programa? Svoje drage kolege odlično poznajem i za početak bih vam od srca čestitala što ste pokrenuli ovaj gala program, što ste izdržali do sad, drago mi je, čast mi je da mogu i ja biti jedna premosnica u ovoj velikoj, lijepoj novogodišnjoj igri i stvarno odlično da ste se ovoga sjetili i napravili tu jednu kontru e, u običajnom novogodišnjem programu, pa svi puštaju puno glazbe, pa svi e, puštaju one drage pjesme koje volimo usuditi se, govoriti ovoliko sati, a opet biti senzacija, biti glavna udarna vijest znači biti hravari. i inovativan. Naravno, pozdravljam i sve ostale koji na bilo koji način sudjeluju u ovom projektu koji je uzbudljiv i koji će biti također jedna lijepa uspomena nama i vama za sav život. Dakle, joj da, moram obavezno pozdraviti i svoje kolege s radio Dubrovnika koje sam ovdje srela kolegu Nanu Vna, Vlašića i Mislava Čimića jer smo se lijep i na mom zavičajnom govoru porazgovarali, pa onda pozdrav i krajnjem jugu Hrvatske, pa i mojoj obitelji, mami, tati i bratu koji je rekao konačno se dogodilo da te 15 minuta nitko neće smijet ugasiti. Ne samo to, nego će se dokumentirati još će ti to biti evidentirano kao svjetski Guinnessov rekord. Ne znam bi li se sad nastavila šaliti i zezati ili bih krenula ozbiljno govoriti ono što sigurno znam da ne smijem šutjeti. 10 sekundi da ne smijem napraviti ništa što bi uh, ovaj projekt ugrozilo, osim kad bih možda bila baš onako šaljivđija pa zašutjela na 5, 6, 4 neću, neću, neću, dobro dobro, samo se malo šalim i možda je sad veće vrijeme da vam kažem koja će biti moja tema moja tema zove se, radni nazivio je s obje strane zvučnika i evo vraćam se Nanu na Vlašiću koji je rekao mala, teško je ostao, oni čumbo u, u radiju, oni mali čumbo a htio je reći onaj mali čovje čuljak koji je sakriven kojega ne vidite, kojeg kamere više ne snimaju kao, kad u ovom suvremenom svemirskom studiju drugog programa Hrvatskog radija sve živo snimaju, ne znam s koje strane me ovdje više snimaju, svi snimaju oči vam snimaju, ljudi to mi je tema ulazimo u veliku proslavu stote obljetnice Hrvatskoga radija. Nije još uvijek dovoljno dug moj život ni da bih mogla govoriti o prvih 50 godina Hrvatskoga radija, evo nisam napunila još ni toliko, pa ću ja iz svoje perspektive pokušati eh, skupa s vama proći kroz prva četiri desetljeća onoliko koliko se mogu sjetiti evo me, bez škice, bez kroja onako kao, kako sam ja doživjela radio i što me sve na radio dovelo i na koji način se ovdje drži jer se ponekad na radiju trebate čvrsto držati. Dakle, ti ljudi, ti mali ljudi iz radijskih prijamnika, ako vratite sjećanje, konkretno to je kod mene prvi razred osnovne škole, kad sam počela osvještavati da radio postoji i slušati ga na način koji me doveo na to, do toga da danas živim i radim radio, to su vam bili ljudi za koje niste znali kako su izgledali Dakle, mogli ste samo na temelju boje, dikcije, nj melodije njihova govora Pokušati, prosuđivati kako oni izgledaju Naravno da je to čorav posao, pa je onda mašta, <clears throat> mašta radila svoje Dakle, u svojoj svijesti, ako ste slušali da netko govori dubljim glasom Kao što se ja nekad znam igrati na radiju Pa mi onda znaju reći, pa gospodična zašto hvala, pa nisam znala da ste blonda, mislila sam da ste neka crna žena e, što pokušavam reći Ko, e, koji zaključak izvesti ili posluku porati e, radio je medij mašte bio je to osobito u početku bio je medij gdje ste vi trebali izmaštati kako izgleda onaj, ako niste sami bili maštoviti, vaša svijest je krojila sliku radiskoga voditelja, radijskoga novinara neminovno, neizbježno je bilo da ga zamislite na neki način način, što je pravilniji, eventualno ljepši, bolji njegov govor bio, to ste zamišljali pravilnije crte lica, skladniju osobu, pa možda visoku, pa možda neko glumačko lice. A onda ako bi se dogodilo da ta osoba ipak bude negdje u novinama, negdje na televiziji, što se kasnije sve češće počelo događati, onda ste vidjeli kružiće i štapiće. Svega je to bilo, jer smo i mi, samo obični ljudi, najrazličitijih dimenzija. I to je onaj trenutak kad vam se ta čar rolja možda malo razbije. Možda malo izgubite to nešto djetinje što vam radio donosi u vaše živote i što vrlo često nastoji biti jedna velika, velika igračka. Naravno, ne umanjujući činjenicu da radio na prvom mjestu ima cilji ili misiju ili funkciju informirati vas, čuvati vas u sigurnosti, ako ste informirani, onda ste i sigurni. Druga stvar, educirati vas zašto je osobito, ne neću reći jedino, ali prvenstveno u hrvatskom radijskom eteru zadužen hrvatski radio sa svim svojim programima i onda treća stvar zabave. E, moja malenkost spada najviše u ovaj zabavni dio. Dakle, ovih 15 minuta moja je forma, volim komplicirati, volim raditi duge rečenice do mjere da krenu telefonski pozivi, pa hoćete li više reći koliko je stupnje vam vani, a da ne znamo što ste čitali ovo ljeto i kako se to reflektira na Boju krzna e, Pingvina koji je Rijetka vrsta i tako dalje Dakle, volim eksperimentirati I volim biti taj Edukativni, ali i zabavni I uvijek inovativni dio Radija. Gubili se ta čarolija Uspjevamo li u tome ovisi jednim dijelom o nama međutim jako drugim dijelom ovisi i o vremenu koje dolazi ja ću preskočiti sada odnosno otići u vremenu jer vrijeme nikad ne stoji iz tih prvih desetljeća i putovati s vama kroz vrijeme i doći do trenutka kad se pojavio svima nam jednako dragi i jednako mrski internet e, to je vrijeme kad i ti mali čombi kao što mi je rekao kolega Vlašić počinju izlaziti iz one strane, iz unutrašnje mračne, zaštićene strane radijskog prijavnika i počinju izlaziti e, prema vama odjednom više nije toliko bitan taj glas, jer radijski, voditeljski, novinarski glas više nije isključivo ono što nas definira u vašoj svijesti, uz naravno sadržaj koji vam donosimo, da ne bismo i to e, preskočili, nego odjednom mi nekako izgledamo. A kad nekako izgledaš i kad to postaje sve važnije, onda se i trudiš bolje izgledati, trudiš se pokazati taj neki profil, trudiš se imati neku drugu priču. I to je u radijskom prostoru stvorilo sada cijelu lepezu radijskih stanica postaja frekvencija i cijelu lepezu radijskih ljudi radijskih niša pa neki onda e, žive na što se vima na osobnoj priči na šoku na osobnosti ali čini mi se da je hrvatski radio još uvijek ta oaza ljudi stare škole nadam se da smo svi skupa svjesni koliko je hrvatski radio riznica znanja onog znanja koje se prenosi generacijama i koje se odla Jedne osobe kubi. Znate kako kažu vrhunski kirurzi, ako sam otišao iz e, svoje bolnice sa svog odjela, nisam obučio pet vrhus, vrhunskih kirurga, e onda nisam radio dobar posao. Isto tako stvari stoje sa svime, pa i s radijskim poslom. Ostaviti to znanje u našoj kući, a zapravo u vašoj svijesti, u svijestima koje oblikujemo i informiramo te educiramo. To je naš posao. Međutim, opet se vraćam vremenu, vrijeme teče. Panta, rej, sve se mijenja, samo mjena stalna jest i ipak moramo ići u korak s vremenom. Što se događa? Dragi slušatelji, ulazite u radijske prijamnike i ti mali ljudi, mali čovje, ili čombi, kako bi rekli moji Dubrovčani, postajete vi. Kako se to događa? Događa se tako da možda i niste svjesni koliko ste postali vijest. Ako vi nama pošaljete fotografiju nekog događaja i prvi ja nama pošaljete u inbox da se negdje nešto dogoduje, Podilo. Vi ste nam donijeli vijest. Naravno da ćemo mi procijeniti je li to vijest i provjeriti je li ona relevantna ili točna, ali vi ste pokrenuli lavinu. Druga stvar, na koji način ulazite u radijski prostor i u svijest radijskog djelatnika? Vi komentirate, vi ste na društvenim mrežama. Osobito naši dragi penzići ne bi ljudi vjerovali koliko su umirovljenici na Facebooku i koliko... Koliko god se mi trudili da to možda ne bude tako, oblikujete svijest radijskih voditelja, urednika i novinara. I naravno vaše ekskluzive, vaši video uraci vrlo često inspiriraju nas. Od mladih, malih stvaratelja medijskog internetskog prostora do onih najstarijih, najuzbiljnijih svi vi godinama utječete na radijski program i prodirete u unutrašnju stranu radijskih prijemnika. I koje je sada moje pitanje? Je li se Čarolija zbog toga potpuno izgubila? Vjerujem da vi imate svoje mišljenje o tome. Vjerujem da se dio Čarolije jest izgubio, ali dobra je vijest da je došla i nova Čarolija, odnosno da ste došli vi kao su kreatori našeg programa. To naravno ne znači da ćemo se mi vama ulizivati. To ne znači da smo mi uvijek oduševljeni vašim komentarima i to ne znači da mi ne komentiramo vas. Samo što mi to ne smijemo raditi na društvenoj mreži, ali na nekoj kavici, svidjelo se to vama ili ne, budete i vi na tapetu. Ali to vas samo čini dijelovima naših redakcija. I to je, evo, jedan lijepi suživot s nama. Ali, budući da se, evo, mojih divnih 15 minuta bliži kraju, morat ću ev, voditi nekako zaključku. Reći ću sljedeće. Jedan dio čarolije zauvijek će ostati Ove naše strane zvučnika Zašto? Zato što kao i svi drugi ljudi I mi imamo svoje drame I nama se dogodi ne, da netko ode s ovog svijeta Da budemo tužni, da je netko umro Da smo propustili, profulali Da nas boli glava Jeste li kad to čuli u eteru? Mislim da niste, barem niste u onoj mjeri. Ponekad kad se najjače smijemo, kad smo najraspršeniji, e, najviše smo pucketavi, najviše žarimo, ponekad to budu trenuci kad je to samo oruđe da ne biste vidjeli koliko plaćamo unutra i koliko plaćemo izvan etera. Ali ima to i onu svoju drugu stvar, stranu, budući da je silvestravo, neću ići u emociju, nego ako baš moram, onda ću ići u onu veselu. Vrlo često, ako smo ozbiljni i ako smo ponekad i dramatični ili ako nastojimo biti pomalo histrionski raspoloženi prema programu i vama, onako, baš u stilu historyona donosimo neku važnu vijest u, na, u vašem programu u džinglovima. U vrijeme kad ide džingl, zna se dogodi da prasnemo u smijeh. A taj se smijeh najviše e, umnaža i ta neodoljiva želja da se nasmijete kad vas tonac promatra, pa vidite i da će i on prasnut u smijeh ili je to već napravio. Evo, jedna mala moja priča za kraj našeg današnjega druženja. E, bio je prvi april. Nema tog prvog aprila kad ne napravim spačku svojoj obitelji. Tog 1. aprila sam poslala poruku doma u Whatsapp grupu. Morate mi his, hitno poslati jedan papir e, koji mi treba za quiz cener. Sva pitanja su mi ostala doma. Quiz počinje za 20-30 minuta. Brzo mi to pošaljite na mail. Neću, imate misiju, bit će frka. U tom trenutku ulazi urednica i donosi vijesti koje treba, trebam čitati. I ja počinjem čitati vijesti. Ali dok traje break ili taj jingle koji odvaja 200, 200 i ja krajičkom oka vidim njihove uspaničene poruke, pa di je to, pa nema, pa onda sve više i više. Meni to postaje smiješno jer sam ja izvrla spačku. Imam neodoljivu potrebu prasnuti u smijeh, gledam tonca, on to kuži, on se već počinje smijati, a ja moram čitati 30 sekundi ozbiljnu stvar, što ako prasnem u taj smijeh. I znate što je bilo? Kasnije sam išla preslušati tu svoju vijest, bila je ozbiljna koda je smak svijeta. Dakle to je ona čarolija koju ne vidite. Osim ako ne budete odlučili postati naš kolega ili kolegica, nikad nije kasno. Ja sam imala priličan prilične godine kad sam počela raditi ovaj posao i pa u tom slučaju osjetit ćete do kraja, onu krajnju, zadnju čaroliju radijskog posla. Neka vam se sve čarolije ostvare, neka vam se ostvare sve želje. Uskoro je nova godina, silvestrska noć. Nemojte bacati Ljubite se, grlite se i ostanite uz drugi te sve ostale kanale Hrvatskog radija. Još pričaj, još pričaj, dobro pričam, još pričam, još nastavim biti, nastajim ne biti preduga jer me uvijek režu, ali evo jednog trenutka kad se u rekordu sam, kad se ipak moram malo produžiti. Mogu ići Turki i hvala svima, sretna vam nova godina i budite uz Hrvatski radio čestitke drugom programu.